коли в слово «любов» відоме було їхнім зачерствілим одубивств душам. Так Мустафа і виріс серед яничарів. Сам ніби яничар і водночас маленький падишах. Оволодів усім жорстоким умінням яничарів вести війну, але оберегли вони його від свого бруду, тільки прості люди, здатні на таке. І коли збунтувалися проти самого султана і проти його улюбленців, Ібрагіма і Роксолани, то ніхто не згадав імені Мустафи, хоч було воно у всіх надгадці. Лякалися, бодай словом, накликати небезпеку на свого юного улюбленця. Хотіли оберегти його до усіх лих, бо бачили вже незабаром своїм султаном. А Валіде Хавса, намовляючи яничарів до кривавого заколоту, теж мовчала про Мустафу, бо хотіла й далі бачити Сулеймана на троні, лише прибравши Роксолану і зміцнившись у своїй владі. Кожен дбав про своє, і Мустафа знову опинявся між суперниками, мав стояти, дивитися, ждати. Так і минало його життя. Коли, нарешті, валіде вже, вмираючи, все ж примусила Сулеймана заприсягнутися, що пошле він мустафу намісником у Манісу, де сам коли дав престолу, і Махідевран своїм єдиним сином нарешті покинула зледенний старий палац і опинилася серед багатства і розкошів, вона вже не мала ніяких сумнівів, що поряд з нею справжній єдиний спадкоємець султанського трону. Шістнадцятилітній Мустафа вже мав у собі все від справжнього мужа. Все осягнув, усього навчився, мав прекрасне, досконале тіло, точний розум, що виявлявся в ще точнішому вислові, безмежно мужній і гранично зжіночений. Він підхоплював усіх, мов ріка, і ніс за собою нестримну і свавільну. Вражав усіх велич якою досягнув не за правом народження і спадку, а власними здібностями, які означали, що його обрав сам Аллах. Єдина вершина, на яку ще не ступив, Султанська влада. Але стояв перед нею з гордо піднесеною головою, не приниженим прохачем, а законним спадкоємцем. Або досягне, або загине. Любив повторювати слова римлянина Помпея. Треба перемогти, а не жити. Горів це охоче і охоче. Мов би знав, що смерть призначена для інших, а не для нього. Дотримувався думки, що смерть, як і все на світі, Треба було заробити. Сулейман не був схожий на давніх султанів, які з однаковою жорстокістю розправлялися з ворогами і з наближеними людьми. Жодного з великих візирів він не стратив, а відпускав з миром, як Пірі Мехмеда, або ж висилав із столиці, як Лютфі Пашу і старого євнуха Сулеймана. Не було при цьому султанові таємних убивств у гаремах. Навіть яничарський бунт Сулейман не подавив великою кров'ю, а купив покору за золото. Водночас жоден султанів не поклав трупом стількох невірних, як Сулейман. Він вибудовував своє життя з чужих смертей, і що більше було тих смертей, то пишніше розросталося дерево його життя, і самого султана повсюди прозвали «пишним». Мустафа прагнув дорівнятися султанові в пишноті а то й перевершити його, і коли не в пишнуті зовнішній, для якої не мав таких можливостей, як Сулейман, то в поведінці, у способі мислення, в почуваннях. В Манісі мав для урочистостей золотий кафтан, яку Махмеда Фатіха. Одяг носив шовків, тканих у брусі, манісі, анкарі. За його одягом, як і в султана, стежив хаваш, що мав плату 60 акча золотом і 5 облачень на рік. Взятий з ядичарських аджемів, Тулбент Агасі мав обов'язок доглядати за тюрбанами Шахзаде і намотувати їх йому на голову. Все мало слугувати пишноті і величанню. Одяг, постава, слова, вчинки. Голову тримав Мустафа, мов коштовний сосуд. Повертав до співбесідника, ніби дар небесний. Враження складалося таке, Ніби тільки довкола нього можливе справжнє життя, а поза ним – нудьга, безглуздя, нікчемність Наслідуючи султана Селіма, який любив зелені камені, носив на руці перстень з великим діамантом кольору морської трави Знав тільки одне – піднестися над світом диханням потужності Гнався за пишнотою, за славою, за владою, летів у відчайдушний риск, вірячи в любов до нього яничарів, в їхній захват ним, у прославляння і обожнювання».